І що я, та, що листується електронною поштою, знімає інформацію з інтернету, ховає руки за щитом манікюру і модних рукавичок, забагну мати свій город. І почнеться для мене час, коли я буду кланятися кожному кущикові і деревцю, чи клувати примовляти над помідорами і огірками, як над своєю першою дитиною боротися з медведкою і силою люті далеко більшою, ніж меркантильна лють українського парламенту українському президентові. Голос моїх робітних предків-гуцулів озвався у мені так гостро і невідворотно, що подивилася я, подивилася на свої письменницькі руки з облізлим манікюром, як сказала би інша буковинка-поетеса, і узялася за лопату і сапу. Милі мої посестри, ніколи не лякайтеся, що город пошкодить вашій інтелігентній поставі рукам, розманіженим щоденними погладжуваннями хворобливої спини власного чоловіка чи нових своїх суконь. Скажу вам з усією відвертістю і відповідальністю дуже відповідальної людини. Фізична робота не шкодить не те, що нам, інтелігентам у другому поколінні, а навіть потомственним князівнам і королівнам, навпаки, допомагає позбутися великих і малих болячок, набратися натхнення і просто напитися свободи своїх дій хоча б тут. На клаптику землі, де ти можеш витворяти дива, яких світ не бачив і не побачить деінде. Ви боїтеся за свої руки із нарощеними за 150 гривень нігтями? Якщо вже так, то змастіть долоні вазеліном. одягніть гуми в рукавички. І до праці. Хоча я ніколи не натягую тієї гуми, не можу. Не чую живого подиху землі. А рятую свій манікюр дуже просто. Трохи розмочую шматочок мила. Тоді шкребуся нігтиками, мов кішка, заганяючи під нігті якнайбільше мила. І стаю до роботи в городі. А опісля лимонною кислотою, старою зубною щіточкою і пемзою, швидко позбуваюся залишків землі на руках. Ну, чи влаштовую маленьке прання, за хвилину-дві мої руки не тільки чисті і втомлені, вони дають силу моєму душевному здоров'ю. І ще одна попутна порада. Забудьте на городі про взуття. Я, скажімо, завжди ходжу босоніж. Земля і справді витягує з нашого тіла все те чорне і недобре, чим обростаємо ми поміж людьми, вливає в нас фізичну силу боронить від застуди, від зорочення, а також з'єднує із космосом природи. Не вірите мені? Спробуйте самі. Але не ставтеся до свого роду, як до рабовласницької для себе плантації, на якій ви повинні денно і нощно даруйте стояти раком і робити зі своєї рівненької спинки букву «Ю». Найкращий ключ – розуміння цієї істини простий, як два на два чотири. Якщо вам не сто років і ви не стоїте під Печерською лаврою із простягнутою рукою, то дачна ділянка не повинна служити вам єдиним джерелом статків у вашому холодильнику. Коли я це зрозуміла, мені полегшало, І я уже не так побиваюсь за побитим градом болгарським перцем чи потрісканими від дощів помідорами. Перець піде на салат, помідори на томатний сік. Не шкодуючи місця під зелені і екологічно чисті харчі, я не пошкодувала місця під квіти, і ви не шкодуйте. Якщо ви не запекла фермерка, дайте відпочити очам на споглядання красивого і корисного, між іншим. Барви квітів, посаджені своїми руками, не можуть зрівнятися навіть із семибарвною веселкою, що п'є воду із самого Дніпра».